Спочинок для тіла і комфорт для душі І суцільна благосклонність якийсь спочинок, коли тебе так жорстоко обдурено Як він шукав ти товариство Просив, терпів, принижувався Аби тільки добути сюди путівку І навіщо? Виявилося, в південному комфорті Жодної жінки І не передбачалося Торік одна була Голорука для племінника але в цьому сезоні ні племінника, ні голорукої. Твердохлібою судився комплекс обдужаності. З яким настроєм їхав сюди? І як у себе обернулося? Та чи ж йому звикати? Удари долі це і життя, його життя. в щастях люди зберігаються молодими. Поволі левчав місце свого добровільного ув'язнення. Комфорт для тіла, а чи для душі? Для твердохлібового досвідченого ока досить було одного дня, щоб помітити все найхарактерніше і зробити висновки. Висновки були невтішні. Ознайомлення починалося з їдальні, своїдного центру південного комфорту. Бо тут, здається, ти знали, що їли чотири рази на день, плюс вечірній кефір. Замовляли на два дні наперед по три-чотири страви одразу. Вже зранку об'їдалися котлетами, млинцями, запіканками, бабками. Обжиранням, мовує, не їді Котлерейського. Свинину їли там до хріну і локшину на переміну, потім з індик. Розмови точилися здебільшого довкола їжі, продовжувалися по кімнатах, де знову обрещали ножі і виделки, стукотіли тарілочки, видзвонювали келишки. Сам директор південного комфорту Шуляк привів твердохліба до їдальні і всадовив за великий круглий стіл. Стіл ховався під стіною, відгороджений від залу двома чотиригранними колонами, як одразу відзначив твердохліб. Тільки цей стіл був круглий і великий, решта маленькі, чотирикутні. Чотири стільці, четверо людей, як колись писали на вагонах восьмеро коней або двадцять осіб. Твердохлібовими сусідами виявились два чоловіки, що війшли до їдальні і наблизились до столу, ніби зв'язані вірьовочкою. Попереду йшов жовтолиций з засняділим обличчям старий, у чудернацькому жовтому, ніби в буддиста вбранні. І вів за собою на невидимім повідку молодшого чоловіка з надутими щоками і тулубом, смішно круглим, як газовий балон. Жовтоли цей старий був ніби невисокий, а той з надутими щоками, мов би, високий. Але це враження пропадало, щойно вони наблизилися, бо тепер той щокатий ніби присів і став зовсім непомітний, а засняділий старий, височив і над ним, і над усією їдальнею, затуляв весь білий світ. Здавалося, він не йме віри власним очам, бачачи за своїм столом чужого чоловіка. Йому, видно, кортіло навіть помацати твердо хліба, щоб пересвідчитись, що то справді живий чоловік анеомана. Але він стримався, тільки кинув вередвило. Ви що, з нами? Директор посадив мене тут. А директор, ну ну. Взагалі це місце племінника. Він не казав, щось ніби згадував, але я. Ну, ну, вас як? Мене? Твердо хліб. Корифей. А це? Він показав на чоловіка з надутими щеками. Це сателіт. Будь ласка. А це? Тепер корифей показував уже за колони, де за найближчий столик сідалося четверо, теж ніби приведені за навигачі слідом за корифеєм і сателітом. Один мишевенький з чорним печенізьким чубом, шорстким, як кінська грила. Це піетет. Другий пронозливий блондин у вельветовому костюмі жіночого кольору. Оце хвостик. І ще двоє хитрооких, заляпаних фарбою, як погані письменники, чорнилом. Чимось схоже на їхню осавочку. Оце метрик і сантиметрик. Твердохліб чомусь подумав, що Корифей, мабуть, працює на птахофабриці і звик водити делегації, пояснюючи це яйце і оце яйце. Взагалі-то ми всі фундатори, поважно пояснив Корифей. А оці імена для внутрішнього нашого вжитку. Так що ви вже звикайте. Придурюються вони, чи що? подумав твердохліб, але не сказав нічого. Сателіт, виграючи безсоромними рум'янцями на товстих щоках, підхихикнув. Примідник як приїде, то буде вам за це місце. Включайтесь у нашу коаліцію, тоді матимете захист і підтримку. Торік ми захистили від нього наше сонечко, ото була предебенція. Корифей зиркнув на сателіта не дуже приязно, і той вмовк, і став заливатися борщем. Їли довго, ще довше просторікували, відхоплюючи кожне слово і кожне гмикання Корифеєве. І вже тільки від того обіду обсіла твердохліба нудьга, що загрожувала небезпеці перейти у відчий. Але треба було триматися. Наталки немає, однак є надія. От ти сонечко, про яке згадався ти літ. Чи не Наталка? За два дні твердохліб довідався, «Про кілька речей. Директора тут не любили, не вважали, терпіли, як зло конечне. Абсолютно не наш чоловік», – потихенько пояснив твердохлібовий п'ятет «Кажу, це вам із симпатії, яку відчув до вас одразу. Він і не шуляк, а шулик. Хоч медом тільки зверху намазаний, а всередині полин». Це чоловік президентика, той понасаджував своїх скрізь. Вельдохліб ясно річ не знав, хто такий президентик. Не знаєте? Здивувався пієтет. Президентик очолює наше товариство любителів. Головна особа.